Тръгва си от мен И февруари се чуди Дали не е април После се осъзнава и започва да вали Yeah. Здравейте, скъпи слушатели, нърдове от всякакъв пол-вид, размери, както и случайно звали се хора Аз съм Антон Биров, автор на чудесния, изпълнен с позитивизъм и тук там някоя готварска рецепта-блог Блогът на Бирето, а вие слушате четвъртият, четвъртият, четвъртият, четвъртият, четвъртият, брой на подкаста Бирекаст. Да, сам, сам се аплодирам, че стигнах до четвърти брой Какво ще чуете обаче в него днес? Този брой на Бирекаст е първият по-литературен такъв и разбира се ще заложим на един от най-мъртските жанрове те любимото ми фентази. Гост ми е българът и млад писател Флориан Пекаш. С него ще си поговорим за един от най-дените автори в жанра Брандън Сандърсън, който в края на март пристига на посещение и в България. Естествено, ще се опитаме да ви убедим да прочетете някои от книгите на Сандърсън, като няма да пестим и чисто читателската си критика. Ще ви обърна внимание и на друго интересно четиво – «Град на стълби» на Робърт Джаксън Бенет. Първата книга, която получи ценното ми внимание след края на последната ми сесия. Точно така, Бирко вече е семестрялно завършил, остана една дипломна и става магистър електронни медии. Също времено обаче продължавам да налазвам и новите медии, както ли и от подкаста, който слушате в момента. На финала на броя отново ще има нещо за кечвеновете, превю на WW Fastlane, но преди всичко това започваме с кратък, кинотелевизионен новинарски обзор. Ту -ту, ту -ту, ту -ту, ту -ту. Кино! Рамзи Болтън се завръща на телевизионния екран. С нова роля в голяма продукция се здоби актьорът Иоан Реон, добре познат на почитателите на Game of Thrones, като говорящият с кучите начинаещ хирург за смяна на пола. Той ще играе злодеят Максимус в новия комикс сериал The Inhumans. Той пък е базиран на комикси на Марвел. Да, да, да, за това го споменаваме и ще се излъчва по ABC, където се излъчват всички не чак толкова добри Марвел сериали. За незапознатите пояснявам, че инхюманите са човекоподобна раса с разнообразни специални сили. Можете да гледате на тях като на новите мутанти, на които марва обръщат много по-голямо внимание, тъй като не могат да си върнат правата за филмиране на X-Men. Всичко е пари, приятели! рано да казваме дали сериалът ще става или не, но аз лично не се съмнявам, че Иоан Реон може да изиграе качествен злодей и държа да отбележа, че направих специална проверка за това как се изговаря проклетото му име Мерси. Българското заглавие на Star Wars епизод 9 ще бъде Междузвездни войни и последните джедаи. Да, теорите, които развих преди едва два броя, което обаче вече е цял месец бяха опровергани официално. Заглавието на новия филм изглежда не визира само дядови Люк Скайлокър, но и поне още един почитател на светлата страна на силата. Не че беше толкова важно, просто е хубаво човек да признава, когато греши. Стига толкова Star Wars, поне докато не видим трейлър, което, надявам се, ще бъде скоро. Матрив все пак ще режишира следващия филм за Батман. Да, знам, че за това говори в трети брой, но минаха две седмици пък от тогава, а за това време се оказа, че преговорите с режисьора са пропаднали. След това, пък, Warner Bros. официално обявиха, че той застава начал на филма, който ще изправи Бен Афлекс срещу, да се надяваме, по-качествени злодеи от джокера на Джаред Лето. М да, разочарованието е толкова голямо, че не мога да спра се зяждам. Това, между другото, изобщо не е първият филм от филмовата среда на Диси, който има проблем с режисьора. Такива проблеми имаха и Wonder Woman и The Flash. Така става, като бързаш и не си особено наясно какво искаш да правиш. И като заговорихме за филмите на Диси и бързане, Появи се информация, че Warner Bros. планират самостоятелен филм за героя Nightwing. Отново за незапознатите разяснявам, че става дума за Дик Грейсън, първият Робин в комиксите за Батман. Историята там е, че когато Дик евентуално пораства, той вече не иска да е в сянката на човека прилеп и приема друга тайна идентичност, тази на Nightwing. И макар тази новина по принцип да не е лоша, отново проличава как гадно DC и Warner Bros. претупват нещата в филмите си. Всичко това, което ви разказах, Можехте да го знаете, ако го бяха представили във филм, но не. Вместо да развият героите си постепенно, те скачат в някаква точка в бъдещето и объркват масовия кинозрител. Същото направиха и в Suicide Squad, претупвайки тотално миналото на Жокера и Харли Куин. Повечето от нас, нърдовски брати и сестри, са наплашени от оригин истории в филми, тъй като филмовите версии на Spider-Man вече ни докарват боле. Истината обаче е, че особено за непопулярните герои, тези оригинални истории са необходими, за да може масовия зрител да разбере какво гледа и да се изгради някаква връзка с дадената филма вселена. Стига толкова за кино и телевизия. За финал само ви напомням, че премиерата на Логан лакът е на 3 март, но филмът тръгва предпремиерно няколко дни по-рано. Ще отидем да кажем довиждане на Хю Джакман, който твърди, че това ще му е последният филм в ролята, повече за това как се е получило, може би, следващия път. Бирекаст От Нъ нард Минаваме на фентази вълна, която, както споменах и в началото, в този брой на подкаста е особено силна. Брандън Сандърсън, един от най-популярните съвремени автори на фентази, и не само, пристига на посещение у нас в края на март. Сандърсън придоби популярност с поредицата си Магороден, но истинското бижу сред творбите му и нещото, с което ме спечели като фен, е мащабната епична поредица Летописите на светлината на бурята. До момента им е излезли две хиляда и няколко странични книги от нея, Пътят на кралете и сияни слова. Линкове за техните ревюта можете да откриете в края на публикацията за този брой на подкаста в блогът на Бирето. За да си поговорим за Сандърсън, съм поканил блогърат Фориан Пекаш, който вече започва да прави първите си доста уверени стъпки като писател. Той е и човекът, благодарение на когото дадох втори шанс на Сандърсън, след не особено добрите първи впечатления. Надявам се в следващите минути да убедим и вас да посегнете към някоя от негова книга. Бирекаст от Нърд за Нърдове Окей, okay, казвам здравей на Фориан Пекаш. Добре дошъл в подкаста. Как си, къде за начало? Добре, благодаря. Здравейте на всички. Да те попитам, ще говорим за един и на мен и на теб любим автор, мисля, Рандън Сандърсън. Но преди това, една новина от изминалата седмица, ти самият получи едно отличие. Би ли казал малко повече за него? А, да, значи това отличи от един от международните конкурси, така по-известните в световен мащаб, Writers of the Future. Uh, където моят разказ беше отличен с... Uh... Тоест, той е попада в групата отличени разкази, не измежду победителите, но все пак това е доста ограничена група, преди че разказите, които се получават там са няколко хиляди годишно. Uh, разказът отличен за 2016 година. Поздравления! Само такива успехи ти желая за напред. Uh, нормално да те попитам, мислиш ли за нещо повече? Пратил си разказа на тях. Мислиш ли за нещо повече в бъдеще? А, естествено, а, доста неща върху които работя в момента, постепенно се развият нещата, ще видим как се получат. Някой път специално ще поканя да си говорим и за това, какво може да накара един млад човек да пише в България, какво вдъхновява, какво ти дава стимул. Все пак обаче днес сме събрали с теб за да говорим за един друг автор, а, един от авторите, може би, които по някакъв начин, вероятно ти е повлиял с начин на писане поне малко, може би, само предполагам. Става дума, разбира се, за Брандън Сандърсън, един добре познат вече автор в България, който бълва толкова много книги на година, че а, някакси трудно е на човек, който, особено човек, който чете неща в фентези жанра, да го пропусне. Как ти би представил Брандън Сандърсън в 3 секунди на някой, който никога не е чувал нищо за него? Как би го заребил? Доста по-малко 3 секунди са нужни. Това е човек с превъзходно създадени светове, първокласни магически системи и изключително разнообразие от истории. Казваш а, уникално създадени светове. Нещо с което аз съм се сблъсквал обаче като чатто при Сандърсън изключителни магически системи. А, огромна фантазия, що се отнася до изграждането на такива магически системи, като магически, указано условно, все пак той, някои от световете му не са чисто фентази, има и фантастични такива, като сагата за възмездителите, например, но там пак се наблюдава някаква система на уменията на, на персонажите. Но има нещо, което според мен, примерно, му куца в случая персонажите, на теб направо ли ти впечатление нещо такова? Определено, определено силната на Сандърсън са магическите системи и фантазията, която той разгръща постоянно. А, ти си прав, наистина, всеки от неговите светове, магическата система е част от тъй светове. Няма го това разединяване, което се наблюдава при някои други автори. Което на момент е дразнещо. Магическите системи са част от световето, които създава Сандерсен. Персонажите са наистина едно от сл... по-слабите звена в неговите писане. Особено си личи това в, а, в първите книги, може би от Магороден, където на моменти дори е леко дразнещо липсата на развитие на героите му. Но трябва да отчетем това, че особено в последните книги става въпрос главно за летописите, а, той много подобри тази част от своето писане и вече може да се каже, че през му са доста по-пътни, отколкото бяха. Напълно съм съгласен с теб. Аз всъщност а, не почнах с Магороден, започнах с Елантрис, мисля. Едва след това почетох първия Магороден. Но в сравнение с. Него, тази книга, честно казано не ми хареса особено и летописите, които харесвам изключително много, там наистина се забелязва страхотно подобрение в това отношение, което говори само добре за Сандърсън. Но все пак, за да дадем насока на хората, а, какво, какво могат да очакват от Сандърсън, ако никога не са чели нещо от него, с кои автори мислиш, че може да бъде сравнен? Ами, Мисля, че те са трима автори, които в момент са почти на едно ниво, които се различават един друг, но все пак мисля, че привличат едни 90% от читателите към себе си по един друг начин. Uh -huh. Това са Джоабър Кромби, Брандън Сандърсън и Патрик Ротфус. Просто това е тройцата на модерното фентъзи. Това е новото поколение на фентази автори. А, и по принцип а, темите, които те разгръщат, са свързани помежду си. Тоест, .е. ако един читател харесва един от тях, много голяма е шанса да хареса и някой от другите двама. А, това са мисля. Тримата автори, които в момента върват най-много в фентъзи жанра. Тоест ти мислиш, че той по-скоро може да бъде споставен с сегашни, така да ги наречем популярни автори величия съвременни като Абър Кромби и Ротфус, но не с хора по-назад във времето. Ами, всъщност, те са наистина на едно друго поколение. Доста по-модерни автори с доста по-модерен начин на работа, който а, прави впечатление. Особено, особено искам да блега на Сандерса и на които Кромби както ти в началото, с много високо темпо. Нещо, което е крайно нехарактерно за, така да ги начем, класица фентези mm -hmm. жанра, които са известни с това, че понякога издава Том на веднъж на 5 години. Мартин. Mm -hmm. да, да, съвсем така го споменаваме. А, Сандърсън е способен да бълне колко 3 книги годишно. Предполагам, mm -hmm. че ако си е Дезор, може и четвъртата да изкара. Това е нещо, което е недостижимо за един Мартин, което вече споменахме. А, и това просто те са по-модерен начин, по-модерен тейк на, на фентазито. Това се вижда и в магическите системи, които те разгръщат, макар че, макар че използват много от добре известните фентъзи тропите, просто ги представят по един различен и нов начин. Да, особено слагат ги в някаква нова светлина, която пък може да привлече нови фенове на жанра. Абсолютно. Значи Ротво се. романтика така да се каже в тяхната тройца който разчита изключително много на думите, на начина по който изказът, написва да. всичко. Да, изказът му просто е великолепен. А, докато един Сандърсън, той е. при него се наблюдава една систематичност, а, която е изградена със сека на книга. Ти споменай Ландрис, наистина това му е роман. Със сигурност най-слабия му роман, но все пак писан от човек, който няма никакъв опит. Така че това трябва да се отчите. Градивно, градивно се развиват нещата при него и всяка следваща книга просто е на едно по-високо ниво. И само за допълнят, тъй като ти спомена сега сегашната света, троица Абър, Кроби пък набляга най-вече на персонажите Те и това да са различни, да се вмъква от главата на един в главата на други да представя гледната им точка. По това се различават тримата всъщност. Така, всеки е, е добър, в едно от тези три звена допълват се в някаква степен но и затова читатели ти имаме... Трябва, всъщност сме изключително благодарни за времената, в които живеем като фентези читатели, тъй като огромно богатство да имаш трима такива писатели, които са напълно завършени. И са абсолютно наслада за четене. И са продуктивни, с изключение на Ротвус, който май много, много не си дава зор в последно време. Ротвус си дава зор в последно време на Twitch, като стримва игрички. <laughs> Дежи физдрав и той. Сандърсън наистина ужасно креативен, споменах на го вече. А, пише паралелно няколко различни поредици, освен това отделно романи и новели. Кое обаче е произведението му, което ти би препоръчал на един нов читател? Със сигурност произведението, което е най-знаковото в момента, това са летописите. Uh, които са, може би, може би само може предположим, труда на неговия живот uh, просто това е най-високото като качество в неговата кариера със сигурност един читател, който въобще не се е докосил до Сандерсън, бих препоръчал да почне с Магороден тъй като в известна степен ще усети развитието на Сандерсън ще успее да се свърже да се остани тази връзка читател писател доста по-ясно преди да се направи скока към летописите което все пак трябва да четем с едно доста по-голямо четиво. Все пак първата книга ми беше в рамките на 1200 страници, втората е 1500, ако не се лъжа. Да. Така че преди човек да се обвърже с такова четиво, е хубаво да направи нещо, някакъв по-кратък прочит, който все пак да го запознае с стила на автора. Донякъде съм съгласен с теб, само искам да направя една вметка и да предупредя хората, които ще те послушат, че Магороден има опасност по някакъв начин да ги откаже от Сандърсън, ако не са по-интеливи. Донякъде това се случи с мен. Ти донякъде, може би, знаеш. Uh, Казах съм ти, mm -hmm. че и сега отново ти припомнях, че аз първи му го роден, а само и него прочетох до край. Не ми хареса особено. Имаше свои попадения, от uh, специално магическата система ми допадна, но липсата на развитие в персонажите не ми допадна толкова и малко ме отблъсна от Сандърсън. Едва след като, отново между другото, тук искам да вметна скъпи слушатели, след телефонна консултация, бях в една книжарница в Пазраджик, след телефонна консултация се спекаш. Uh, той успя да ме убеди да все пак да дам нов шанс на Сандърсън и да взема първата книга от летописта на светлината на бурята. Надяваме Сандърсън да отрази това в процента ми. Да, да приготви пачките. Процента продажби. И всъщност сблъсъка с книгите от а, тази негова поредица вече е нещо съвсем различно. Виждаш каква огромна разлика е претърпял писането на този човек. Колко по-добре той вече пише персонажи, защото Сандърс не изглежда, поне според мен, човек, който съзнава, че има някакви слабости в писането си и се опитва да ги поправи. В а... летописите проличава наистина старанието, персонажите му наистина да са интересни, различни, цветни, шарени, така да се каже. Но определено ретай... трябва да има едно на Така, да, точно заради това е, нарекох труда, де-факто, на живота, защото смятам, че а, ако напише нещо по-добро, то наистина нещо впечатляващо явление, тъй като летописите са, според мен, на границата на това, което е като еталон в жанра и просто е въпрос на време е да завърши поредцата и след 10 на години читателите да наричат летописите една класика в uh, фентази жанра. Искрено се надявам. Нямам търпение да прочете третата книга. Да в която книга да... е завършена. Завършена ли? Това да, е... пър... no, no. Първия, първия драфт е завършен, така че книгата ми се ще се очаква ноември на английски. Човек е. Невероятно продуктивен. Аз просто не мога да си представя как може да пише толкова много неща, да помни толкова много системи, да измисля толкова много различни системи, които да са оригинални, да се различават една от друга. Между другото, наскоро на Reddit беше споделил, че трета книга де факто е по-голяма от втората с около 200 или 300 страници. А, издателите му сигурно са много щастливи. Да, в огромни кавички. А тогава да приемем ли, че някои от двете книги от летопистите, които излезят сега, е твой фаворит сред негото творчество? До някъде да, но не бих искал да пренебрегна една от новелите му, които смятам може би дори ми е най-любимата му книга Душата на императора, която съвсем скоро излиза между другото от студия Артлайн Също така мога спечелите от Гиволея от моя блог за реклама. Давай, давай Обясни на хората а, всъщност, да Гиволея предполагам, може да добавим линк евентуално Гиволея mm -hmm. просто се попълва съвсем простичък Един от вас може да спечели, give, спечели Душата на императора която страхотни, между другото, дървени корици, които днес имах удоволствието да видя. Наистина е прекрасна изработка и заслужава всяка библиотека да го притежава. Да, определено Нартуайн много се старат с повечето книги, особено с Сандърсън полад отлично лично стране. Личи си по изданията на летопистите, които са си е едно истинско удоволствие човек да ги държи в ръцете си. Да, не се, не се чудам че всъщност успяха да вземат правата за всичките книги на uh, Сандърсън. Това е причината, между другото, забавянето на последните части от. Uh, Втората тетралогия Присандерса малко трудно се следат всичките томове Които пиша да, да, в да. Но от тетралогията Магороден Последните две книги трябва, трябва да излязат, предполагам тази година Провата също са от Artline, което е добър знак поне според мен Тъй като последните издания на Барт Определено куцаха от гледна точка на превод и на редакторско ниво Да, да се надяваме, че Artline ще задържи да Високото качество и следващите му книги а, казваш, че душата на император ти допада по някакъв специален начин, защо с някои да кажи нещо за нея? А, значи душата на император е доста по различно от останалите, останалите книги, които Сандърсън пише. А, при нея някак магията, която толкова, толкова характера на Сандърсън, всеки познава Сандърсън с това, остава на, на второ място и всъщност се впуска в едно по, по детално изследване на това какво се случва в главите на неговите главни, главни персонажи. А персонажите му може би не са толкова оригинални в тази новела, дори би казал, че са шаблонни, но са изключително добре описани. И тяхното преминаване, тъй като все пак това е новела, значи рамките са 120-140 страници, а тяхното преминаване израстване в... за тази новела просто впечатляващо. Наистина много приятно се чете, буквално на един дъх, едно пътуване с вакуум от нея е на мен. Важна обаче личната история на читателя. Ти мисля, че без да греша, те определих като почитател на Сандърс неговото творчество. Все за пак обаче някъде трябва да има своето начало. Как ти за първ път се сблъска с него? А, първата ми среща с Сандерсън всъщност беше съвсем случайна. А, по принцип се срещам трудно с нови автори. Обичам да залагам на сигурното. Сандерсън довърши, довърши колелото на времето, което аз доста, много харесвам. А, и го завърши по един начин, който беше просто впечатляващ. Робърт uh, Джордан имаше огромни проблеми някъде в средата на поредицата. Uh, Отнемал екип от. Uh, нямам точно представа колко редактори, но знам, че екипът е бил доста голям, за да вкара поредицата от ня отново в някакви релси, да поеме правилната посока. Нещата бяха изключително объркани, когато Сандерсън пое нещата uh, с помощта на Хариет, uh, съпругата на Робърт Джордан и негова редакторка. Двамата направиха впечатляващи неща. Последните три книги от колелото са може би най-силните въобще от цялата поредица. И това беше моментът, в който Сантата ме спечели. И знаех, че почти всичко, което пусне, ще бъде закупено и най-вероятно прочетено. И след това продължи с Магороден или Елантрис? Всъщност след това продължих с Магороден. После се върнах към Елантрис, спиращият войната. Мисля, да, спиращият войната на Български Warbreaker. А, и след това вече се насочих към останалите му и евентуално летописите. Ти спомена последната му новела, всъщност, но а, на мен особено впечатление пък ми направи Легион. А Също Не му... за друго, просто защото беше нещо различно. Дошла ма някаква идея, реши все е, разработил си е. Точно това е интересно при Сандърсън. Сякаш идеята, може би не знам дали се съгласи с мен, идеята за магическата система стои в основата на световете му, и след това, след като вече има идеята, какво стои в основата на този свят, той е почва да гради света около магията или около самата концепция. Така, той себе доста пъти го е казвал, че магията, основата и от магията започва хрумвама хрумва му идея. А не трябва да перебрегме факта, че той е следвал химия, така че нещата са свързани. Особено се личи при Магороден, където магийска система е базирана буквално на химия. Ага. А, личи си просто неговия научен бекграунд, който има Uh, и наистина магическа система от правната точка. Макар, че прав си при Легион, uh, нещата са доста по-различни. Съвсем, съвсем друг сетинг uh, И още едно четиво, което буквално прочетох за няколко часа, много добре разписано да и много, някак много свежо в сравнение с всички други неща, които поне попадат при мен за четене. Да, е, няма, като цяло ми се струва, че няма много общо с Андърсън по принцип. Ако прочетеш Легион и го сръвнеш някои други негови неща, а, не само заради това, че а, по атмосферата, че за всем друго, няма нищо общо с фенпези, така да се каже. Предполагам, че това е едно от, едно от нещата, които просто е навърляло помежду другите неща. Ти текстописане... решил да ги <laughs> Тъй като писането на нещо такова, като етописите, предполагам, може да бъде изключително досадно. А, и по човек има нужда просто да се откъсне, да нахвърля нещо друго. Впоследствие се връща към това нещо друго, редактира го. Така беше случай с разказа ми, който ти споменах в началото, който беше отличен. Той беше написан между другото, докато работех по роман. Впоследствие го редактирах и го изпратих почти на шега на, за конкурса. Така че предполагам, че подобни неща се случват и при други писатели, Uh, и това са нормални неща, това са нормални творчески неща и наистина, Легион е много по-различен от всичко друго Така че по Легион не може да съди за останата част от неговото творчество. Да, тук съм съгласен. Uh, хора, бъдете предупредени, Легион не трябва да ви е някаква отправна точка или база за сравнение. Но наистина, да заключим по този въпрос, докато някои автори uh, се радват на парите, които имат от HBO, за харчът ги изядене и запиене. <сък> други автори си почиват, други автори като Сандърсън си почиват, пише киновели докато разпускат а, отписането на сериозните си по-големи поредици. Различен тип автори. Различен тип автори. А, вече в въобще, ни мисля, че давахме някаква представя на хората, какво могат да очакват от Сандърсън, но все пак а, ти би ли могъл да избориш неговите силни страни според теб, като автори слаби, неща, слаби страни, според неща, в които според теб той може да работи още? Ние yeah, в голяма степен ги споменахме всъщност с теб, но това наистина са магически системи и светостроенето и двете са на изключително високо ниво при него. А, магически системи мисъл, казахме достатъчно, ме, че те са базирани на наука доста често, като в Магороден. А, друг път са съвсем свежи. Визирам а, системата в а, летописите, която е изключителна за мене. И в началото са и доста объркана. Ако някои от читателите, които първо започат летописите, Нека имат малко търпение, отнема първите 200 страници, докато свикнат със всички неща, но наистина си я да служава. А, но светостроенето също не е за пренебрегване при него. А, той изгражда доста пътни политически връзки. А, и в Магороден се справяше добре с политиката. Там бяха домове в. А... Лендел, мисля, беше. Вече нямам спомен точно. Няма а, а, една книга. Да, прав си. Мисля, че Лендел всъщност беше от тетралогията, но както и да. А, Просто политиката също добре паса в неговите след. Вижда се, че му идва до някъде отвътре. А... В летописите също го има. И в летописите също. Но в Магороден определено тази политика се речи, се случва така помежду другото. Там е целият фокус е върху магическата система, върху главната героиня вийнената съдба. И политиката просто се случва и се речи, че това идва при Санърса интуитивно. Но светостроенето определено е силната черта на цялото сегашно поколение от фентази писатели. Това е нещо, което всички наистина много залагат и е нещо, а, което е просто като изискване. Един добър фентези роман трябва да има добро светостроене. Това е Ротфус, това е Абъргромби, това е Сандърсън, това е някой от по-новите Нора Джемисин, която също минуто година е спечели Хюго и тя има страхотно светостроене. Просто това е изискване за жанра. Като по-слаби черти също споменахме най-вероятно най-слабата черта на Сандърсън това е израстването на героите. Особено а, при по-дългите творби, както беше многороден, някъде от серат на първата книга. Почти всичките му герои имаха огромен проблем с израстването, може би бе, без Келсайер, който просто беше разписан превъзходно. А, втората книга беше още по-трудна за четене. Завиждам ти, че не си стигнал до нея. Как, имаш, как бих я е прочел? Започнах я. Между другото, е, започнах и спрях. Да, втората книга спокойно може да се първите 100 и последните 100 страници. Зажавам, че трябва да окая за Сандърсън. Но, но това е факт а, доста по-добра беше трета книга доста по-добра е тетралогията, която е изпълнена с хумор и това до някъде помага да се минат през по скучните пасажи които са буквален инфодъм на моменти но определено ако нещо има, което Санесън трябва да работи това са персонажите в летописите се вижда подобрение определено има още на какво да се наблегне и на къде да се развият тези, тези неща да, там развитието е на лице но всъщност става малко бавничко за вкусвета на някои хора. И Истина е има... модно. Да, модно на места. До някъде характерно за на който често е сравнява в това отношение с а, не вече не споменавания днеска Джордж Мартин. <laughs> определено, определено. тук има един партнер между тях, което може да се, може да се изследва и двамата обичат по-модното действие и обичат в един момент просто да избухват. Сандерсон обикнено да го прави на края на всяка книга, която просто е... Богове, а, краят на сиайни слова е а, нещо трудно за описване. Да, Тази и да епичност, си разбиеш която... главата, като знаеш, че що още на книга. Да, такава епичност, уважаеми слушатели, такава епичност бъва от страниците, буквално бъва от страниците. Човек си представя картините в главата си. Опитва се да си представя картините в главата си. Което просто... почти невъзможно, просто въображението точно да, там е... Да, но просто една експозия от магия, от могъщество. Всичко това, което Привлича, може би, хората към фентазито, е на лице и по един невероятен епичен начин. Просто молив се е пичен саундтрак и е готов филм в главата на всеки. Което между другото е факт, тъй като доколкото прочетох правата на летописите са първите закупени а, и а... вече има сценари, който се разработва. Аз мисля, че той продаде всичко, цялата си Аселена. Той, той продаде да мет... целият Козмир, да, целият Козмир продаден, но, но под студиото са решили да, да екранизират първо летописите, макар и е да на настоявал първо да мина Магороден, разбира му защо, <сълт> не мисля, че някой ще гледа Магороден след като гледа да, летописата, но не да <сълт> да се да. знае. Чути за възмездителите също, всъщност нещо, за трилогията за възмездителите, тъй като тя е доста, нека си го признаем... Пак в метка за слушателите, които не са наясно, даймствата, трилогията за възмездителите или епичните, всъщност е отново един експеримент, може би от Сандърсън, в който действието се развива в близкото бъдеще. А появили са се супергерои, така да се каже, на планетата Земя, които обаче всъщност са оказали лоши. Всеки, който по някакъв начин показва някакви способности, е решил, че защо да не използва тези способности, за да си осигури пари, за да си осигури удоволствие и така нататък. И те се превърнали в нещо като тирани, които си разпределили Земята и Възмездителите всъщност са тази група, която се опитва да ги спре. Тази трилогия е уникално филмово написана, докато че тях между това, си мислех, че не знам ти да си с смен. Имах чувств, че Сандър се е писал специално, да бъде филмирана след това. Тя а, е доста колега. Да, съм поллека. 99% сигурен, че, че така е била идеята. Дори, дори на момент им чувствах, че просто е било... Поръчко предвид а, в момента колко комикси се екранизират. И колко близко е това до комиксите. Просто е нещо, което дори се чудан, че още не е, не е покината всъщност. Точно и аз това се чудя. Това е един так, поглед, малко порочен поглед към точно темата комиксовата за супергероите. Само, че какво ще, ще се случи, ако всъщност хората бяха добри, а супергероите бяха лоши. А, та наистина е някакъв сценарий, който след това е запълнен за да прилича на книга. Но да. Дори... Чудявам се, че не е филмеран. Не се дори са, не знам ти дали, дали стигна до трета книга, всъщност от поредицата, която ако първата е... А, ясно, супер. А, значи ако първата така ми се струваше все още написана горе-долу като книга, то някъде от средата на втората и третата имах чувство, че това е просто сценарий. А, дори за пиеса можеше да става сценарий. Толкова беше упростено към описание. Второто беше акшън и диалози. Наистина е готова за екранизация. И просто очудвам, че някой студио не го е грабнал. Преди огромния фендъм, с който разполага Сандърсън, мисля, че това е неминуем успех. Неизбежно е. Въпросът е, кой ще ограб, дрижрите само филми, дали ще стигне до сериали или нещо такова, предстои да видим. Но това, което предстои всъщност да се случи също, е, че Сандърсън би трябвало да дойде в България в края на месец март. Благодарение на 27-март. Издатели, ясна е датата, разбирам от теб, Студио Артуан го обявиха вече. Идва тук, какво очакваш ти от срещата? Всъщност, всъщност очаквам доста малко от срещата, тъй като. Uh, надзърнах тази сутрин в сайта на Сандерсън, за да видят ивентите му покрай, покрай точно тази дата. Видях, че той е доста от, оттегнат графиким европейски. Uh, ние сме над последните точки всъщност в неговото приключение из Европа. Така смятам, че може да се надяваме само всички, които отидем там, да успеем да се ръкуваме с него, да получим подпис на книгите, евентуално снимка и надали може да разчитаме на кое знае колко повече, тъй като все пак... Uh, да пътуваш всеки два дни, всеки два дни среща с стотици читатели, надале е лесна задача. А, но все пак искам, се надявам да успея да разпиша поне английските книги, с които разполагам. Това е предизвикателството ми към теб. Взимаш абсолютно всичко на Сандърсън, което имаш. Отиваш с няколко чанти би трябвало да са вече. Една, две. Не, не само колелото, е 14 книги. Е, цялото колело ще вземеш. Само поне книгите, в които той има участие. Последните три мисли са. Добре, добре. Ще ме навиеш. Да, вземи всичко, което имаш писано от него, бам, на масти кажи Поне ще има време да сидим няколко път с него, докато подпишеш всичко. <laughs> да, такво ще имаш време да си поговориш. Да, не си, имаш време да му кажеш нещо повече. Определено, определено. Надявам, надявам се всъщност да стигна от него, тъй като предполагам, че нямам предсто още къде ще са бити в това, не са обявили. Uh, надявам се в някои от по-големите кизарици, тъй като само мога да предполагам каква те опа ще събере Сандърсъм. Все пак една от най-големите имена на фентазито в, в момента. Там сме. Фо, много ти благодаря за участието. Както ти казах, ще те поканя отново вече да си говорим не за други писатели, а за теб като такъв в един бъдещ момент. И ще благодаря. се радвам, че чуваме пак и за други автори, за които може да кажем нещо интересно и да ги препоръчаме на повече читатели. Отдоволството беше изцяло моя. Благодаря за поканата и надявам се. Поне някои от слушатели също да греба нещо на сандърсан. Сигурен съм, че няма да съжалява, ако го направя. И аз така. Благодаря ти много отново и бъдете. Аз благодаря. Бирекаст. От за нардове. Повече за форя можете да разберете от блога му на адрес pcash.com. Пише се с Z и H. Накрая, важно да се отбележи, там можете да прочетете книжните му ревюта, включително тези, посветени на творбите на Сандърсън, в Facebook страницата му, която логично носи името Флориан Пекаш на латиница и отново с Z и H, пък можете да откриете подробности за това как да спечелите копия на душата на императора. Оставаме на литературна тематика. Още една препоръка имам за вас, като този път тя е изявен жанров хибрид. Преобладава фентазито, но на лице са солидни, крими елементи и достатъчно богата митология, като всичко това се развива в един прединдустриален свят. Книгата се казва Град на стълби, а автор е Робърт Джаксън Бенет. Той ни отвежда в града Баликов, който някога е бил център на континента и мястото, от което няколко божества са властвали на целия свят. Това се променя, когато владетелът на един малък и поробен остров открива начин да изтребва божества. Действието на книгата обаче ни изпраща няколко десетилетия напред във времето, когато божествата са просто блед спомен, а жителите на Баликов са сломени по тигото на вече могъщия малък остров. Цялата идилия са пътстваща военно присъствие в града, обаче на път да се разпадне, когато е извършено политическо убийство. Историята на град на Стълби се завърта именно около това убийство, преди плавно, но убедително да се насочи към фентазито. Аз лично станах много доволен от книгата. Прочетете пълното ми ревю за нея в блогът на бирето и дано привлече и вашия интерес. Бирекаст. От Мард за нардове. Стига толкова фентази. Дойде време да си поговорим за нещо по-реалистично, а именно Ха! <laughs> При това е време да кажа до нови срещи на всички, които не се интересуват от това чудо на развлекателната индустрия. Благодаря ви, че бяхте и с този брой на бирекаст. Повече за това, що е то подкаст, както и линкове към предните броеве, можете да откриете къде. В блогът на Бирето, на адрес www.bireto.blogspot.com В горната молента вече на налице специална страница заглаве заглавена подкаст, където ще намерите всичко свързано с бирекаста. Ще се чуем отново след две седмици, когато вече наистина ще е пролет. Надявам се. Бирекаст. От нард за Нърдове. Маркове и с Маркове, само ни останахме. WW Fastlane 2011-та наближава и е нормално да каже няколко думи за pay което, трябва да призная, има доста симпатичен карт. Рол определено търпи промени към добро от началото на годината, нещата започнаха да се поосвежават и това личи от по-различните матчове, които ни предстои да видим в това Pay View. Започвам от нещо, което незнайно защо ме не тормози много. Начинат, по който WWE използват Браун Строман. По принцип не харесвам гигантите в кетча, скучни са ми, не ме кефят, бавни са. Фен съм на Грубария Кейн по други свръхестествени причини. Строман обаче ми прави все по-добро впечатление с подвижността си и добрата си форма. Проблемът е, защото разбира се, че има проблем, че W.W. така и не измислиха какво точно да правят с него. В Лайд Фемили се губеше в тълпата. Дадоха му обичайния мостър пуш след като го оставиха сам в рол. Но месеци наред той мачкаше само Джобари до такава степен, в която човек просто започва да скипва мачовете му. Историята с сами Зейн беше глътка свеж въздух, но освен това Строман не е направил нищо вече толкова много време. Сега изглежда ще го използват, за да нахранят Роман Рейнс преди мача на втория с Гробаря на WrestleMania 33. Да, ясно, от сега залагам на победа на Роман, на Фастлен срещу Строман, защото мачът му стейкър според мен вече е сигурен, а не пращаш който и да е на мания срещу Гробаря, без преди това да си го нахраня добре с победи. В случая... Жертвеното Агне май ще е Строман, което е жалко. Голяма вероятността загубата от тренинз да му се отрази, както загубите от сина се отразяват на всички непобеждавани гиганти, т.е. кариеропогребващо. Да, но не съм прав. Не искам твърде голям пуш за Строман, но определено мисля, че има потенциал да бъде използван в интересни истории. Като казах истории, важното е, че такива стоят за всеки матч в pay -view то WW наистина са в ресолмения режим и градят добре мачовете си, без изпадам в подробности. Очаквам невио да запази титлата си. Ензо и Кас има чанс да подскачат отборните титли след мача си с Галлаус и Андерсън, макар че този момент можеше да се запази за мания. Шарлот с нейната поредица от победи на Pay -view, изглежда като твърде вероятен победител от матча с Бейли, но победа с дисквалификация също си е победа, да не забравяме. Така по този начин ще бъде спестено поредното прехвърляне на женската титла. Бели ще остане шампион, а Шарват не е победена на пейпервю. Троен матч на Мания с участието и на Саша Бенкс ще е много добър завършик на силна година за дивите в Роу. Очаквам и матч между само Джой и Сами Зейн. Напълно логичен се с огледен на се в следващите седмици. Сами ще Джоби, но какво да се прави, Няма пълно щастие. Какво имаме още? О, главния матч бе. <laughs> Тук следва кратка вметка за това, как Кевин Оуенс унищожи всичко детско в мен. Пребивайки своят най-добър приятел, 61-минутния мъж Крис Джерико. Сегментът с края на това велико приятелство почти ме докара до сълзи. Особено като го чух с My Heart Will Go on на Селин Дион фон. Тежко е. Тежко е. Овенс обаче набра много, много солидна инерция след този случай и въпреки всичко казано в миналия брой, започвам да си мисля, че има малък шанс да запази срещу Годбърг. Кой е Годбърг, питате, вие. Претендентът за Universal титлата, казвам аз. Знам, лесно е човек да го забрави, когато не вижда лицето му в шоутата седмици наред, но така е с партаймарите. Отново, солиден карт, такива ги харесвам. На лице е разнообразие мачовете и всеки си струва да се види. Още повече те носят някаква тежест и могат да променят по един или друг начин нещата преди Реслменя. Ако вие имате други виждания за това какво ще се случи, споделете ги. Следете блога, защото най-вероятно по-просторен писмен вариант на превюто ми за Lane ще се появи и там. А сега казвам чао и на вас, Маркове и с Маркове, ще се чуем отново след две седмици в петия брой на Бирекаст.